Шостий розділ, у якому Чарлі не вдається потрапити додому навіть на таксі. Дейзі прокинулася від будильника. Потягнулася у ліжку, ніби кошеня. Вона чула, як тече вода в душі. Отже, сусідка по квартирі вже встала. Дейзі накинула рожевий пухнастий халат і вийшла в коридор. «Хочеш вівсянки?» – гукнула вона до дверей ванної. «Не дуже, але якщо зготуєш, то їстиму. Фліртуєш, як боженька». Позвалася Дейзі і пішла на кухоньку, де поставила вівсянку на плиту. Тоді повернулася до спальні, натягнула робочий одяг і глянула на себе в дзеркало. Скривилася. Зібрала волосся в тугу гульку на потилиці. Її сусідка Керол, біла жінка з Престона, з тонкими рисами обличчя, просунула голову в двері спальні. Вона енергійно витирала волосся. «Ванна, кімната твоя. Що там з вівсянкою? Думаю, треба перемішати». То де ти вчора була? Сказала, що йдеш до Сибіли на день народження, але так і не вернулась. Не пхай свого носа до чужого проса. Дейзі пішла на кухню і перемішала вівсянку. Додала дрібку солі і ще помішала. Тоді ляпнула кашу в тарілки і поставила їх на стіл. Керол, вівсянка стигне. Це не справжній сніданок. Напіводягнена Керол зайшла до кухні, сіла і втупилась у вівсянку. Як на мене, справжній сніданок – це смажені яйця, сосиски, кров'янка і томати на грилі. Якщо ти таке зготуєш, я з'їм. Керол розсипала поверхньою каші десертну ложку цукру. Подивилася в тарілку. Тоді висипала ще ложечку. Ніфіга! Ти сказала б, що з'їси, але потім почала б скиглити про холестерин і про те, що смажене робить з твоїми нирками. Вона обережно, ніби вівсянка могла її вкусити, скуштувала ложечку. Дезі передала їй горнятку з чаєм. «З тобою і з твоїми нирками. Власне, для різноманітності не завадило б. Ти колись їла нирки, Дейзі?» «Один раз. По-моєму, з тим же успіхом можна підсмажити на грилі півфунта печінки, а потім його обіцяти». «Ти не вкурила прикол», – пирхнула Керол. «Їж давай». Вони доїли кашу і допили чай. Поставили тарілку в постудомойку, і, оскільки та була заповнена тільки наполовину, вмикати її не стали. Тоді поїхала на роботу». Керол вже в уніформі, сиділа за кермом. У кімнаті з купою порожніх столів Дейзі сіла за свій і тут задзвонив телефон. «Дейзі, ти спізнилася?» «Ні, пане, не спізнилася», – відповіла вона, звірившись із годинником. «Я можу вам ще чимось допомогти?» «Саме так. Можете зателефонувати чоловіку на прізвище Коуц. Він друг головного». «Обоє вболівають за Крістал Пелес, і головний сьогодні вранці надіслав мені вже дві смски. Хотів би я знати, хто взагалі навчив головного писати смс. Дейзі занотувала деталі і набрала номер. Тоді найофіційнішим голосом з найефективнішим звучанням, на яке була здатна, заговорила. «Детективка Констебель чим можу вам допомогти?» «Ну, відповів чоловічий голос на тому кінці дроту. Як я вже розказував головному вчора ввечері... «Чудовий чоловік і прекрасний друг, старий друг. Так от, він запропонував поговорити з кимось у вашому бюро. Я хотів би повідомити про злочин. Ну і хоча я не впевнений, що справді йдеться про злочинну діяльність. Можливо, цьому всьому є якесь цілком розумне пояснення. У рахунках були деякі неспівпадіння, тому я буду з вами відвертим. Я дав своєму бухгалтеру кількатижневу відпустку, а тим часом намагатимуся з'ясувати, чи то він є причиною деяких фінансових незбігів. Гадаю, ми з'ясуємо деталі, пане. Яке ваше повне ім'я? І повне ім'я вашого бухгалтера? Мене звуть Грем Коутс з агентства Грема Коутса, а мого бухгалтера звуть Чарльз. Чарльз Нанці. Дейзі записала обидва імені. Жодне з них її не стривожило. Товстон Чарлі планував влаштувати павуку скандал, що й на той повернеться додому. Він знову і знову репетирував сварку в уяві і щоразу в ній перемагав, чесно і беззаперечно. Однак тієї ночі павук додому не прийшов, і Товстон Чарлі зрештою виробився перед телевізором, по якому крутили якесь вульгарне шоу для хтивих людей із безсонням. Здається, воно називалося «Покажи дубку». Він прокинувся на канапі, коли павук відсунув штори. «Чудовий день!» – зауважив брат. «Ти... ти цілував Розі! Навіть не намагайся заперечувати!» «Мені довелося!» «Що значить довелося? Тебе ніхто не змушував!» Вона думала, що я – це ти. Але ти знав, що ти не я. Не слід було її цілувати. Але якби я відмовився її цілувати, вона б подумала, що це ти відмовляєшся її цілувати. Але то був не я. Вона цього не знала, я просто намагався допомогти. Допомагати, огризнувся товстон Чарлі з канапи, це щось таке, що зазвичай передбачає не цілувати мою наречену. Міг би сказати, що в тебе болять зуби. А це, доброчесно відповів павук, була би брехня. «Але ж ти вже брехав! Ти вдавав мене!» «Ну, це примножило б брехню. А я вчинив так лише тому, що ти не міг піти на роботу. О, ні, не можна було брехати ще більше. Я почувався б просто жахливо». «Ну, а так я почувався жахливо. Мені довелося дивитися, як ти її цілуєш». «Он як!» – мовив павук. «Але вона думала, що цілує тебе». «Годі це торочити!» «Тобі б це мало лестити. Обідати хочеш?» «А вже ж, не хочу. Котра година?» «Обідня!» «І ти знову спізнився на роботу, і добре, що я не вирішив тебе ще раз прикрити, якщо оце так ти мені дякуєш». «Все добре, мені дали двотижневу відпустку, і бонус». Павук підняв брову. «Слухай», – Чарлі відчув, що настав час перейти до наступної частини сварки. «Я не намагаюся позбутися тебе або що, але мені просто цікаво, коли ти збираєшся відчалювати?» «Ну, коли я тільки прибув, то думав залишитись на деньок, може на два, тільки щоб побачити брата, а потім рухатись далі». «У мене купа справ». «То що, ти поїдеш сьогодні?» «Таким був мій план. Але потім ми зустрілись. Не можу повірити, брате, що ми майже все життя провели нарізно». «А я можу». «Кровні узи міцніші за водицю». «Вода ані трохи не міцна», – заперечив товстун Чарлі. «Ну, міцніші за горілку. За аміак. Потужніші за вулкани. Послухай, річ у тім, що зустріч з собою – це для мене велика честь». Ми ніколи не були частинами життів одне одного, але це в минулому. Сьогодні ми почнемо нове завтра. Запишемо вчорашнє позаду і пов'яжемо себе новими узами. Узами братерства. Та ти залицяєшся дорозі. Точно. І що ти плануєш цим робити? Що я планую робити? Взагалі-то вона моя наречена. Не переймайся, вона думає, що я – це ти. Ти припиниш нарешті це повторювати? Павук підняв руки в святенницькому жесті, а тоді зіпсував весь ефект, облизавши губи. «То що ти зібрався робити далі? Одружитися з нею, видавши себе за мене?» «Одружитися?» – павук замовки замислився на мить. «Яка жахлива ідея!» «Я, власне кажучи, з великим нетерпінням на це чекав. Павуки не одружуються. Я не з тих, хто одружується. То ти хочеш сказати, що моя розі для тебе недостатньо класна?» Павук мовчки вийшов з кімнати. Товстон Чарлі відчув, що якимось чином примудрився набрати в цій суперечці більше очок. Він підвівся з канапи, позбирав порожні коробочки з фольги, в яких вчора ввечері замовив собі рисову локшину з курятиною та хрусткі кульки зі свинини, і викинув до смітника. Тоді пішов до спальні і роздягнувся, щоб перебратися в свіжий одяг, але з'ясувалось, що останнім часом він не надто переймався пранням, тож свіжого одягу немає. Товсун Чарлі ретельно почистив те, в чому ходив учора. Довелося зняти кілька шматочків волокшини, І знову вдягнув. Він пішов на кухню. Павук сидів за столом і запихався стейком, якого могло б вистачити на двох. «Де ти взяв м'ясо?» – поцікавився Чарлі, хоча відповідь і сам знав. «Я питав, чи хочеш ти обідати?» – лагідно озвався павук. «Де ти взяв стейк?» «Був у холодильнику». «Це...» Чарлі підняв пальця, ніби прокурор, який намагається переконати присяжних у необхідності смертного вироку. «Стейк, який я купив для сьогоднішньої вечері. Нашої з Розі вечері. Вечері, яку я збирався для неї приготувати, а ти просто сидиш тут собі, ніби людина яка їсть стейк, і їси стейк». І «Це не проблема», – перебив його павук. «Що значить «не проблема»?» «Ну, я сьогодні вранці набрав Розі і домовився відвезти її на вечерю кудись інде». Тож стейк тобі все одно не знадобиться. Товстун Чарлі роззявив рота, Тоді стулив. Я хочу, щоб ти забрався геть. О, добре чоловікові бажати перевершити щось там чи когось там, вхопити чи досягнути чогось там, бо нащо тоді всім нам небеса. Безтурботно зацитував павук у павузах між набиванням писка стейком Чарлі. Якого біса це означає? Це означає, що я нікуди не заберуся. Мені тут подобається. Він вкраєв собі ще шматок і буквально поглинув його. «Геть!» – скомандував туфстун Чарлі, а тоді задзвонив телефон. Він зітхнув, вийшов у коридор і відповів. «Чого?» «О, Чарльзе, приємно чути ваш голос. Я знаю, що зараз ви насолоджуєтеся своїм чесно заслуженим часом відпустки, але чи не могли б ви, якщо це вас не надто обтяжить, заскочити десь на півгодинки завтра вранці? Скажімо, близько десятої?» «Так, звісно, без проблем». Радий чути. Мені просто потрібен ваш підпис на кількох документах. Що ж, до завтра. Хто це був? Павук уже спустошив в місць тарілки і витирав губи паперовим рушничком. Грам Хоче, щоб я завтра заскочив. Він мудак. І що, ти теж мудак? Я належу до іншого типу мудаків. Від нього тобі не буде нічого, крім проблем. Знайди собі іншу роботу. Я люблю свою роботу. Товстун Чарлі щиро вірив у те, що говорив. Він устиг цілковито забути, як сильно ненавидить роботу, агентство Грема Коуца і моторошну присутність начальника за всіма дверима. «Смачненький стейк! Я поскладав свої лахи у вільній кімнаті!» «Ти що?» – Товстун Чарлі поквапився коридором до кімнати, що тихенько перетворювала його квартиру на дім із двома спальнями. Кімната містила кілька коробок з книжками, коробку зі старими машинками з різних наборів, більшості з них бракувало шин, та всілякі інші пошарпані залишки дитинства Чарлі. Вона могла б слугувати пристойного розміру спальною для нормального розміру садового гнома або ж для гобіта-недоростка, але для всіх інших то була всього-навсього комірчина з вікном. Принаймні раніше була, але не зараз. Чарлі відчинив двері і став на порозі, здивовано кліпаючи. Там була кімната. Так, це досі лишалося в силі, але велетенська кімната. Неймовірна кімната. На дальній стіні були вікна від підлоги до стелі, і з них виднілося, що схоже на водоспад. За водоспадом Незенька над горизонтом висіло тропічне сонце, підфарбовуючи все довкола у золотистий колір. У кімнаті стояв камін, достатньо великий, щоб підсмажити кілька волів. У ньому потріскували і сипали іскрами три велетенські колоди. В одному кутку висів гамак, а поруч розташувалася досконала біла канапа і ліжко з завісою. Біля каміна стояла якась споруда з тих, які Чарль раніше бачив тільки в журналах, але, здається, то був різновид джакузі. Був там і килимок у вигляді шкури зебри, і ведмежа шкура на стіні, і якийсь дуже просунутий набір аудіоапаратури, схожий на шмат чорного пластику, налаштованого реагувати на рух. На одній стіні висів плоский екран завширшки десь із комірчиною, що тут раніше була. І це ще не все. «Що ти зробив?» – спитав Чарлі. Він не заходив. «Ну, зважаючи на те, що я вирішив тут затриматися ще на кілька днів, я переніс у цю кімнату свої лахи». «Переніс свої лахи?» «Перенести лахи – це коли ти перетарабанюєш кілька мішків зі шматтям для пральні, іграшки для PlayStation і фікус. А це…» – Чарлі забракло слів. «Якщо тобі щось знадобиться», – поплескав павук Чарлі по плечі і зайшов повз нього до своєї кімнати. «Я буду в себе!» І зачинив двері у брата перед носом. Чарлі посмикав за ручку. Було замкнено. Він пішов до вітальні, приніс із коридору телефон і набрав номер пані Гіглер. «Хто в біса дзвонить мені рано вранці?» «Це я, товстун Чарлі, вибачте». «Ну, чого ти мені дзвониш?» «Щоб попросити вашої поради. Бачите, мій брат так і приїхав. Твій брат?» «Павук, ви мені про нього розповідали». Радили сказати павуку, якщо я схочу його побачити, то я й сказав, а тепер він тут. «Ну це ж добре», – сказала пані Гіглер таким тоном, ніби сама в це не вірила. «Нічого не добре. Чому? Це ж твоя сім'я. Я не хочу зараз у це заглиблюватись. Я просто хочу, щоб він забрався. А ти не пробував його вічливо попросити?» Ми щойно з'ясовували стосунки, він каже, що нікуди не піде. Блаштував у мене в Комірчині щось на зразок Ханового палацу, і це в районі, де потрібен дозвіл міськради, щоб поставити подвійні шибки. А він туди впихнув щось типу водоспаду. Ну, не зовсім туди, з іншого боку вікна, а ще він залицяється до моєї нареченої. І звідки ти знаєш? Він сам так сказав. Я не найкраща в світі мислителька, поки не випила ранкової кави. Мені просто треба знати, як змусити його забратися. «Я не знаю. Спитаю в пані Данвіді». Пані Гіглер повісила слуховку. Товстун Чарлі пішов коридором до кінця і пустуков у двері. «Чого тобі знову? Треба поговорити». Двері клацнули і відчинилися. Товстун Чарлі зайшов. Тепер павук голяка валявся в теплій ванні і сьорбав щось електричного кольору з високої запітнілої склянки. Балетенські панорамні вікна були відчинені, і ревище водоспаду контрастувало з тихим спокійним джазом, який лився з динаміків, захованих десь у кімнаті. – Послухай, – почав Чарлі, – ти ж мусиш розуміти, що це мій будинок. – Це? – павук кліпнув. – Оце твій будинок? – Ну, не зовсім, але принцип ти збагнув. Я мав на увазі, що ти в моїй кімнаті для гостей, і ти тут гість. М -м -м. Павук сьорнув ще напою і сповзнищив гарячу воду. «Знаєш, що кажуть про гостей? Що вони, як риба, на третій день починають смердіти?» «Гарне спостереження. Але це дуже складно, коли ти все життя жив без свого любого братика. Коли навіть не знав про його існування. І ще гірше, коли ти нарешті з ним познайомився і виявив, що, на його думку, ти нічим не краще задохло рибу. Але...» – павук потягнувся у ванні. «От що я тобі скажу. Не можу я тусуватись тут вічно. розслабся. Я звалю, а ти не помітиш. Зі свого боку, мені ніколи на думку не спаде порівняти тебе з дохлою рибою. І я розумію, що ми зараз обоє в дуже неприємній ситуації. Тому давай більше про це не говорити. Власне, чому б тобі не піти і не пообідати, залишивши мені ключа? Потім можеш сходити в кіно. Товстун Чарлі одягнув куртку і вийшов на двір. Ключа він залишив біля умивальника. Свіже повітря було чудовим, хоч день і видався сірим, а з неба сіялася мжичка. Він купив собі газету. Тоді зупинився біля кіоску з вуличною їжею і купив собі на обід великий пакет із картоплою фрі та гострою сосискою. Мжичка припинилася, тож він умостився на лавці в церковному дворі, читаючи газету і не минаючи сосиску зі смаженою картополькою. Йому справді хотілося сходити в кіно. Тому він доплентався до Одеону і придбав квиток на перший ліпший сеанс. Показували якийсь пригодницький бойовик, і коли Чарлі зайшов до зали, фільм уже почався. Щось вибухало. Було супер. Десь посеред фільму до Чарлі дійшло, що він про щось забув. Це щось засіло в нього в голові, набридливим свербінням за очима і дуже відволікало. Фільм добіг кінця. До товстуна Чарлі дійшло, що хоча кіно йому і сподобалось, він не зміг утримати в голові й дещіці з того, що побачив. Тому він купив велику порцію попкорну і подивився фільм вдруге. Вдруге йому сподобалося ще більше. І ще більше втретє. Після цього він замислився над тим, щоб вирушити додому, але побачив пізні повтори голови гумки і правдивих історій, і зрозумів, що ніколи не бачив жодного з цих фільмів. Тож він подивився обидва, хоча перш ніж вони закінчились, сильно зголоднів, тому так і не второпав, про що була голова гумка, і що та жіночка робила за батареєю. Тоді він поцікавився, чи не дозволять йому залишитись і подивитися фільм іще раз. Але Товстону Чарлі дуже терпляче раз за разом пояснили, що от-от зачинять кінотеатр і перепитали, чи є в нього дім, і якщо так, то чи не час йому вкластися в ліжечко. Звісно, дім у нього був, і, звісно, час вкладатися давно настав, хоч і те, і інше ненадовго втекло йому з голови. Тому він попрошкував назад до Максвелл-Гарденс і трохи здивувався, побачивши, що в нього в спальні горить світло. Коли він підійшов до будинку, то побачив, що вікна зашторені. Тим не менш, Чарлі бачив, як за шторами рухаються два силуети і, здається, чудово знав, кому вони обидва належали. Силуети зблизились і злилися в одну тінь. Із грудей товстона Чарлі вирвалось глибоке і жахливе виття. У домі пані Данвіді було багато пластмасових тварин. У повітрі того будинку пилюка кружляла так повільно, ніби звикла до сонячного проміння лінивіших часів і не давала собі ради з сучасним прутким світлом. Канапу вкривав прозорий пластиковий чохол, а стільці поскрипували, коли на них сідали. У домі пані Данвіді був цупкий туалетний папір із сосновим запахом. Пані Данвіді вірила в гадзівськість. І рушієм гадзівкості був цупкий туалетний папір із сосновим запахом. Цупкий туалетний папір досі можна знайти, якщо ви готові присвятити час пошукам і заплатити більше. Дім пані Данвіді пахнув фіалковою туалетною водою. Її будинок був старий. Люди схильні забувати, що діти перших флоридських поселенців були вже дідусями і бабусями, коли суворі пуритани висадились біля плімутського каменя. Звісно, дім пані Данвіді не був аж такий древній. Його збудували в 1920-х, коли флоридські забудовники розвивали район. Цей будинок мав слугувати демонстраційною моделлю, репрезентувати всі гепатетичні будинки, що їх покупці зрештою так і не змогли побудувати на ділянках, заповнених чіпким болотом. Тим часом дім пані Данвіді навіть після ураганів не втрачав ні плитки черепиці. Коли задеринчав дверний дзвінок, пані Данвіді саме начиняла невеличку індичку. Стара, недоволено пирхнула, вимила руки і пішла коридором до дверей, тягнучи руку по шпалерах і позираючи на світ крісто встелезні скельця окулярів. Вона прочинила двері і виглянула назовні. "Луела, це я!» То була Каліанна Гіглер. «Заходь!» Пані Гіглер війшла за пані Данвіді до кухні. Пані Данвіді сполоснула руки під краном, а тоді продовжила хапати повні жмені вологої начинки з кукурудзяного хліба і трамбувати їх до індичиних нутрощів. «Ти на когось чекаєш?» Пані Данвіді видала заперечний звук. «Завжди ліпше бути готовою до всякого. То, може, скажеш, мені щось і стало? Малий Нансі, товстун Чарлі. А що з ним? Ну, там того тижня, як він ту був, я сказав йому про його брата». Несмертельно. Пані Данвіді витягла руку з індички. І як з ним зв'язатися? Хм. І якщо існувало мистецтво висловлювати не схвалення одним гмиканням, пані Данвіді сягнула в ньому досконалості. І? Ну, брат об'явився в Ганглії і зводить балого з розуму. Пані Данвіді взяла повну жменю кукурудзяного хліба і з такою силою запхала індичку, що якби в тієї досі були очі, з них бризнули б сльози. Не може його позбутися? «Нє!» – проникливі очі блиснули за товстими скельцями. Тоді пані Данвіді зауважила. «Раз я це вже робила, більше так мені не вийде, ні цього разу. Знаю, але ми маємо щось зробити. Правду кажуть, – зітхнула пані Данвіді. Той, хто довго проживе, яйця з-під збере. То що, ніць не зробиш?» Пані Данвіді закінчила начиняти індичку. Взяла степлер і поскріпляла пташину шкіру. Потім загорнула страву в сріблясту фольгу. «Думаю собі так поставити пектися завтра зранку. До обіду зготуюсь, сія тоді, рано ввечері знову поставлю в духовку, тож до вечері буде якраз». «То хто прийде до тебе на вечерю?» – перепитала пані Гіглар. «Ти Зора Бастамонте Белла і товстун Чарлі Нансі. Доки він сюди доїде, буде направду голодний. А він що, приїде? Вуха тобі для краси чи щоб слухати, дівчино?» Тільки пані Данвіді могла називати пані Гіглер дівчиною і не звучати по-ідівоцьки. «А тепер поможе мені поставити індичку до холодильника!» З цілковитою певністю можна сказати, що того вечора у Розі було найкраще побачення в житті. Магічне, досконале і цілковито прекрасне. Вона не змогла б припинити усміхатись, навіть якби захотіла. Їжа була просто неймовірною, а коли вони повечеряли, то Встун Чарль відвів її на справжній танцювальний майданчик із маленьким оркестром, де люди в одежі пастельних тонів кружляли паркетом. Вона почувалася так, ніби вони разом помундрували в часі і опинились у галантнішому столітті. Розі залюбки відвідувала б танцювальні уроки з п'яти років, але їй бракувала партнера. «А я не знала, що ти танцюєш», – зізналась вона. «Ти дуже багато чого про мене не знаєш». І це її ощасливило. Дуже скоро вона одружиться з цим чоловіком. Є речі, яких вона просто про нього не знає. Чудово. В неї буде всеньке життя, щоб дізнатися їх усі. Вона зауважила, як інші жінки… І чоловіки дивились на товстуна Чарлі, коли минали їх, і раділа, що саме її він веде під руку. Вони минули Лестер Сквер, і, попри ліхтарі довкола, Розі могла розгледіти холодне поблискування зірок угорі. На коротку мить вона замислилася, чому ніколи раніше не почувалася так поруч із товстуном Чарлі. Часом, десь у глибині душі, Розі підозрювала, що продовжує зустрічатися з ним тільки тому, що він дуже не подобається її матері. Підозрювала, що коли він попросив її руки, сказала так тільки тому, що знала, мати хотіла б, аби вона сказала ні. Одного разу Товстон Чарлі зводив її на побачення до Вест-Енда. Вони ходили в театр. Він запланував для неї сюрприз на день народження, але трапилась плутанина з квитками, на яких, як зрештою виявилося, стояла вчорашня дата. Персонал виявив розуміння і надзвичайну люб'язність, тож для Товстона Чарлі змогли знайти місце за колоною в партері, а Розі посадили на другому ярусі за учасницями якоїсь дівічої вечірки з Норвича, що нестримно не гоготіли. Не те, щоб Розі була аж дуже суворою, але ту затію складно назвати успішною. Цей вечір, однак, був по-справжньому чарівним. У житті Розі було не так багато досконалих моментів, але скільки б їх не було, сьогодні до них додався ще один. Їй подобалось, як вона почувалася поруч із тим чоловіком. Коли вони покінчили з танцями і випали у ніч, окрилені шампанським і рухами. Товстун Чарлі, і чому це взагалі подумалось їй, я досі про себе називаю його товстуном Чарлі, він же ані трохи не товстий. Обійняв її за талію і сказав глибоким та справжнім голосом. Тепер ми підемо до мене. Від цього голосу в неї аж затремтіло десь внизу живота. Вона не змогла сказати нічого про те, що завтра має йти на роботу, про те, що для цього буде достатньо часу, коли вона одружиться. Власне, не змогла сказати взагалі нічого, бо весь цей час тільки й думала, як не хоче, щоб цей вечір закінчувався. І як сильно їй хочеться, ні, як сильно вона потребує цілувати цього чоловіка в губи і міцно-міцно обіймати. А тоді, згадавши, що слід сказати хоч щось, просто відповіла «так». У таксі дорогою додому вона тримала його долонів своїх, прихилилась до нього і вдивлялась йому в обличчя, підсвічене фарами мимохідних машин і ліхтарів. «У тебе у вусі сережка. І чому я ніколи раніше її не помічала?» «Аго», – відповів він із глибоким вибрато. «Думаєш, мені приємно усвідомлювати, що ти ніколи не помічала моєї сережки, враховуючи, що ми разом? Скільки вже?» «18 місяців». «18 місяців», – повторив її наречений. «Мені подобається, як ти пахнеш», – продовжила вона, притулившись до нього ближче і вдихнувши. «У тебе якийсь новий парфум?» «Це мій природний запах». «Тобі треба закуркувати цей свій природний запах». Вона заплатила за таксі, поки він відчиняв двері. Вони разом піднялись сходами. Коли дістались верхньої сходинки, то він начебто попрямував коридором до Комірчини. «Ти ж знаєш, що спальня тут, дурненький. Ти куди?» «Нікуди. Звісно, знаю». Вони зайшли до спальні Товстуна Чарлі, і Розі зашторила вікна. Тоді щасливо подивилась на нього і через хвильку сказала. «То що? Ти не спробуєш мене поцілувати?» «Думаю, спробую», – сказав він і спробував. «Час станув, розтягувався і викривлювався. Може, вона цілувала його всього одну мить, може годину, а може всіньке життя. Тоді...» «Що це було?» «Я нічого не чув». «Звучало, ніби комусь боляче». «Може, котик чубляться?» Звучала ніби людина. «Певне міська лисиця. Вони часто звучать геть чисто, як люди». «Здається, припинило». Розі слухала, схиливши голову на бік. «Знаєш, що найдивніше?» М -м -м. Його губи мандрували її шиєю. «Звісно, скажи мені, що найдивніше. Але я зробив так, щоб воно пішло. Більше воно тебе не потурбує». «Найдивніше?» Сказала Розі. «Що в нього був твій голос?» Товстон Чарлі вештався вулицями, намагаючись провітрити голову. Найочевиднішим планом дій було стукати у двері власного дому, доки павук не зійде донизу і не впустить його, а тоді сказати Розі і павуку все, що він про це думає. Досконало, цілковито, очевидний план. Треба було просто дістатись назад до квартири, все пояснити Розі і з ганьбою прогнати павука геть. Ось і все, що він мав зробити, зовсім не складно. Виявилось, однак, що це куди складніше, ніж йому здавалось. Він не дуже добре розумів, чому взагалі відійшов від дому. Ще гірше він розумів, як знайти дорогу назад. Вулиці, які він знав, чи то пак думав, що знає, ніби перебудувались. Він увесь час заходив у глухі кути, виявляв безкінечні закрути і проривався через заплутані вузли житлових кварталів нічного Лондона. Іноді Чарлі бачив магістраль. Там горіли світлофори і вивіски фастфудів. Він знав, що як тільки вийде на магістраль, одразу знайде шлях додому, але щоразу, коли прямував до неї, відхилявся від курсу і опинявся деінде. Ноги товстона Чарлі заболіли. Шлунок дуже вимогливо бурчав. Чоловік сердився і дорогою ставав усе сердітішим. Роздратування трохи прочистило йому мізки. Павутина, що оплутувала думки, стала розчинятись, павутина вулиць – спрощуватись. Чарлі звернув за ріг і опинився на магістралі біля цілодобового ресторану Нью-Джерсі «Фрайд Чікін». Він замовив сімейну порцію курятини, а тоді впорався з нею без будь-якої сімейної допомоги. Після цього підвівся і стояв на тротуарі, доки в поле зору не потрапило велике чорне таксі з дружнім помаранчевим знаком «Вільне». Він помахав таксисту. Машина під'їхала і вікно відчинилось. «Куди їдете?» Максвел Гарденс». «Ви що робите з мене, дурня?» перепитав водій. «Це ж одразу за рогом!» «Завезете мене туди? Я заплачу п'ятірку зверху, обіцяю!» Таксист важко зітхнув крізь ціплені зуби. Такі звуки видають автомеханіки, перш ніж спитати, чи маєте ви якісь особливо теплі, сентиментальні почуття до цього двигуна. «Заскакуйте, але ви так збанкрутуєте!» Товстун Чарлі заскочив. Таксист від'їхав, почекав, поки зміниться світло на світлофорі, і заїхав за ріг. «Куди вам треба було? «Максвелл Гарденс номер 34. Одразу за алкогольним магазином». На ньому були вчорашні речі, і він дуже про це шкодував. Мама завжди вчила його вдягати свіжу білизну на випадок, якщо його зіб'є машина, і чистити зуби, якщо комусь треба було впізнати його за записами дантиста. «Я знаю, де це», – сказав водій таксі. «Одразу перед парк Кресент». «Все так», – підтвердив Товстун Чарлі, який тим часом уже почав куняти на задньому сидінні. «Напевне, я звернув не туди», – водій звучав роздратовано. «Я вимкну лічильник, добре? Заплатити п'ятірку?» «Так, добре», – погодився Товстун Чарлі, скрутився калачиком на задньому сидінні і заснув. Таксі кружляло крізь ніч, намагаючись дістатися за ріг. Детективка Констебль Д, яка наразі проходила 12-місячне стажування у відділі боротьби з шахрайством, приїхала до офісу агентства Грема Коутса о 9.30. Грем Коутс власною персоною чекав на неї на рецепції, щоб провести до свого кабінету. Хочете кави або чаю? Ні, дякую. Вона видобула записника і запитально подивилась на Грема Коуца. Отже, не можна перебільшити важливість розуміння, що в цьому розслідуванні як ніде важливі делікатність та конфіденційність, почав він. Агентство Грема Коуца здобуло репутацію непідкупного і чесного. Гроші клієнтів агентства Грема Коуца є священно недоторканими, Можу повідомити вам, що коли в мене вперше зринули підозри щодо Чарльза Занансі, я відкинув їх як негідні такого трудящого і доброго чоловіка. І якби тиждень тому ви спитали, що я про нього думаю, я б з певністю сказав би вам, що Чарльз справжня сіль землі. Не маю жодного сумніву. То коли ви збагнули, що з рахунків ваших клієнтів почали зникати гроші. «Досі точно не знаю. Не хочу висувати сумнівних звинувачень. Чи там кидати каміння? Не суди, і не судимий будеш». Десь подумалось, що поліціянти з телевізора могли б сказати «викладіть мені факти». Їй хотілося б мати можливість сказати так само. Цей чоловік їй не подобався. Я роздрукував для вас усі підозрілі транзакції. Як бачите, їх усі здійснили з комп'ютера Нансі. Мушу ще раз наголосити на делікатності цієї справи. Серед наших клієнтів є серйозні публічні особи. І, як я вже сказав вашому начальству, вважатиму великою персональною послугою, якщо з цією справою ви впораєтесь, так би мовити, тихцем. Конфіденційність повинна бути вашим дорогоквазом. Скажімо, якщо ми зможемо переконати пана Нансі повернути фінанси здобуті шляхом незаконного збагачення, мене б влаштувало, якби справу на цьому можна було б закінчити. У мене немає бажання влаштовувати тяганину. Я зроблю все, що від мене залежить, але зрештою ми збираємо інформацію і передаємо її в прокуратуру. Дейзі міркувала, наскільки цей тип насправді близький з головним. То що викликало ваші підозри? О, так, щиро, і без жодного лукавства, зізнаюсь, що то були певні незвичні речі в поведінці. Кінь, якого замінили на переправі. Старий віл, що зіпсував борону. Детективи бачать важливе навіть у дрібницях, чи не так, детективи Дей? Прошу надати мені роздруківки і всю документацію, банківські записи і інше. Нам, мабуть, доведеться забрати його комп'ютер, щоб просконувати жорсткий диск. Безсумовно, запевнив її Грем Коутс. Телефон у нього на столі задзеленчав і, прошу вашого вибачення, він зняв слухавку. «Тут, господи боже, скажіть, нехай зачекає на мене на рецепції, я вийду на нього за хвилину». Він знову звернувся до Дейзі. «Здається, у вас, поліціянтів, це називається на злодіві і шапка горить». Дейзі мовчки підняла брову. То був вище згаданий нами Чарльз Нансі. Він прийшов побалакати зі мною. Може привезти його сюди? Якщо треба, можете скористатися моїм кабінетом для допиту. Здається, в мене навіть є диктофон. Можу позичити. Гадаю, це зайве. Спершу мені слід дати раду паперам. Так-так, дурниця з мого боку. Тож, може, хочете на нього поглянути? Непевно, що це якось нам допоможе. О, я не скажу йому, що ви розслідуєте його темні справи запевнив Гремкоутс. Інакше він зникне з місця злочину ще до того, як ви встигнете спіймати його з доказовим матеріалом, що, кажучи, мені здається, що я з великим розумінням ставлюся до проблем сучасного поліціювання. Дезі спіймала себе на думці, що якщо хтось ікрав гроші у цього чоловіка, то цей хтось був не такою вже й поганою людиною. Звісно, вона чудово знала, що поліціанці такі думки не личать. Я вас проведу, продовжив Гремкоутс. У вестибюлі чекав чоловік. Він виглядав так, ніби спав одягненим. Його підборіддя вкривала щетина, і він здавався вкрай спантиличеним. Грем Коутс штурхнув Дейзі кивном на чоловіка. Голос він сказав. «Чарльзе, друже, гляньте на себе, вигляд у вас жахливий!» Товстон Чарльз сонно позиркнув на начальника. «Я не ночував удома. Трапилось непорозуміння з таксі. Чарльзе, це детективка Констебель Дей з міської поліції Лондона. Вона тут із поточних робочих питань». До Товстуна Чарлі дійшло, що в приміщенні є ще хтось. Він зосередився і побачив поліційну форму. Тоді розглядів обличчя. «Е-е-е... Доброго ранку», – сказала Дейзі. Точніше, це сказав її рот. У голові ж зациклилось нескінченне «трясся, трясся, трясся, трясся». «Радий знайомству», – відповів Товстун Чарлі. Через спантиличення він зробив те, чого ніколи не робив раніше – Уявив поліціянку в формі взагалі без одягу і збагнув, що уява підсовує йому досить точне зображення юної пані, поруч із якою він прокинувся в ліжку після тризни по батькові. Уніформа робила її старшою, різкішою і значно страшнішою, але це точно була та сама жінка. Який будь-яка жива істота, товстун Чарлі мав свій ліміт сприйняття химерності. Вже кілька днів стрілка хімерометра Чарлі була на червоній позначці і іноді трохи коливалась туди-сюди. Зараз же пристрій зламався. Чарлі запідозрив, що відтепер його вже неможливо буде чимось здивувати. Сюрпризи закінчились. Далі було просто нікуди. Звісно, він помилявся. Томстон Чарлі стежив, як Дейзі йде геть, а тоді пішов за Гремом Коуцом до його кабінету. Гремкову це рішуче зачинив двері. Тоді умостив дупу на стіл і усміхнувся, ніби тхір, який щойно збагнув, що його випадково замкнула на ніч в курнику. «Будьмо чесними!» – заявив начальник. «Карти на стіл! Не литимемо у води! Домовимося!» – підвищив він голос. «Вийти з відкритими заборолами!» «Добре!» – погодився Товстун Чарлі. «Домовимося! Ви сказали, що я маю щось підписати?» «Це твердження більше не дійсне!» «Звільніть від нього свій розум. Обговоримо краще дещо, на що ви звернули мою увагу кілька днів тому. Ви попередили мене щодо нетипових транзакцій, які тут трапляються». «Справді?» «Танго, Чарлі, танцюють у двох», – каже приказка. «Звісно, першим моїм порухом було почати розслідування. Саме тому нас сьогодні відвідала детективка Констебельдей. І я гадаю, що те, що знайшов, вас не шокує». «Не шокує? Безсумовно!» «Як ви самі зауважили, існують певні докази фінансових незбігів, Чарльзе. Та майте на увазі, що дула підозр вказує тільки в одному напрямку». «В одному напрямку?» «В одному напрямку!» Товстон Чарлі почувався остаточно збитим з пантелику. «Куди?» Грем Коутс набув стривоженого вигляду, чи принаймні вдав, що набуває його. Однак вдався йому тільки вираз обличчя властивий немовлятам, коли ті збираються відригнути. «На вас, Чарльзе! Поліція підозрює вас «Ага, цілком вірно. Такий уже в мене видався день». І Товстон Чарлі поплендався додому. Павук відчинив вхідні двері. Починало дощити, і Товстон Чарлі стояв там потовчений і мокрий. «То мені нарешті можна додому?» – спитав він. «Не робитиму нічого, щоб тебе зупинити. Це все ж таки твій дім. Де ти був усю ніч? Ти чудово знаєш, де я був усю ніч. Мені не вдавалося потрапити додому». «Не знаю, що це за магічні штуки ти на мені використовував». «Це було немає, ображено заявив павук. «Це було диво». Товстон Чарлі проштовхався повз брата і затопитів сходами. Він зайшов до ванної кімнати, заткнув отвір і відкрутив крани. Тоді посунув голову в коридор. «Мені начхати, як воно називається. Ти зробив це в моєму домі і не дозволив мені вчора до нього потрапити». Він зняв позавчорашній одяг. Тоді знову висунув голову. А ще поліція завела на мене розслідування на роботі. Ти що, сказав Грему що в нього там якісь фінансові нагарази? Звісно, сказав. Ха, ну тепер він підозрює мене, ось так. О, я так не думаю. Ну, так ти знаєш, про що потякаєш. Я з ним розмовляв, вже підключили поліцію. А ще є Розі. Ми з тобою матимемо дуже довгу розмову про Розі, коли я вийду з ванни. Але спершу я скупаюся. Всю вчорашню ніч я тинявся околицями. Поспав тільки на задньому сидінні таксі а коли прокинувся, була п'ята ранку, і мій водій перетворювався на Тревіса Бікла. Він там цілий монолог видав. Я сказав йому, що він може припинити шукати Максвелл-Гарденс, бо це точно була не Максвелл-Гарденевська ніч. Зрештою, він погодився, тож ми поїхали і поснідали в одній із тих забігайлівок для водіїв таксі. Ми їли яєчню з бобами, сосисками і тостами, а запивали це все чаєм, в якому можна було поставити сторчма ложку. Коли він сказав іншим водіям таксі, що минулої ночі об'їздив всі околиця в пошуках Максвелл-Гарденс, я подумав, що отот прол'ється кров. Не пролилася, але було дуже до того близько. Товстун Чарлі замовк, щоб віддихатись. Павук мав винуватий вигляд. Поговоримо після того, як я прийму ванну. І він заліз до ванни. З нього вирвався звук, схожий на скавчання. Він виліз із ванни. Тоді закрутив крани. Обернув довкола талі рушника і відчинив двері. «Немає гарячої води», – сказав він, уже набагато спокійніше. «Як гадаєш, чому в нас немає гарячої води?» Павук досі стояв у коридорі, він не поверхнувся. «Це моя джакузі», – мовив він. «Вибач». «Що ж, принаймні Розі не... Тобто вона не стала б...» А тоді він зауважив вираз павукового обличчя. «Я хочу, щоб ти забрався. Геть із мого життя. Геть із життя Розі. Геть!» «Мені тут подобається?» «Ти руйнуєш моє бісове життя!» «Сам винен!» Павук пройшов коридором і відчинив двері до вільної кімнати Чарлі. Коридор на мить залила золоте тропічне проміння, а тоді двері зачинились. Товстон Чарлі помив голову холодною водою. Тоді почистив зуби. Покуперсався в кошик у білизни і виводив звідти джинси та футболку. Через те, що вони були ближче до дна, можна було вдати, ніби вони знову чисті. Вдягнув їх, а зверху вишневого светра з плюшовим ведмедиком, якого йому колись подарувала мама і який він ніколи не вдягав, а викинути не доходили руки. Він дійшов кінця коридору. Крізь двері рвалося бум, чака, -бум -басів і барабанів із сусідньої кімнати. Товстон Чарлі посмикав за дверну ручку. Вона не піддавалась. Якщо не відчиниш мені, я виламаю двері. Двері відчинились так рвучко, що товстон Чарлі аж впав до середини, в порожню комерчину в кінці коридору. З вікна виднілася задня стіна дому навпроти, та і ту важко було розгледіти крізь дощ, що заливав віконне скло. Однаково звідтись на відстані товщини стіни лунало бум чакабум, бум і так гушно, що в міст Комерчини аж підскакував. «Ну добре», – спокійним тоном продовжив Чарлі. «Звісно, ти розумієш, що це означає оголошення війни». Це був традиційний бойовий клич кролика, якого довели до ручки. Є краї, де вірять, що Анансі був кроликом. Звісно, там помиляються, а нансі павук. Ви можете подумати, що відрізнити одного від другого дуже просто, але їх плутають куди частіше, ніж здається, на перший погляд. Товстон Чарлі пішов до своєї кімнати, дістав із шухлядки біля ліжка паспорт. Знайшов гаманця, точнісінько там, де й залишив, у ванній. Під дощем дійшов до магістралі і посигнали в таксі. Куди? «У Гітров». Без проблем. До якого терміналу? Без поняття, відказав Товстон Чарлі, розуміючи, що мусив би знати. Зрештою, він був там лише кілька днів тому. Звідки вилітають літаки до Флориди? Грем Коутс спланував свою втечу з офісів агентства Грема Коутса, ще коли прем'єр-міністром був Джон Мейджор. Зрештою, нічого хороше не триває вічно. Рано чи пізно, як сам Грем Коутс радо запевняв би вас, курку доведеться відправити в суп, навіть якщо вона несе золоті яйця. Доки його планування йшло непогано. Адже нікому не відомо заздалегідь, коли доведеться змитись без попередження, і він не знав, що події скупчувалися на горизонті, ніби сірі хмари. Йому хотілося відкласти час втечі до моменту, коли відкладати вже буде нікуди. Він давно второпав, що важливо не просто змитися, а зникнути, випаруватись, безслідно щезнути. У таємному сейфі у нього в кабінеті. А то була ціла кімната, якою він дуже пишався. На прибитій ним власноруч по лежав невеличкий шкіряний саквояж із двома паспортами на імена Безіла Фінігана і Роджера Бройнстейна. Обидва ці чоловіки, як і Грем Коутс, народилися приблизно 50 років тому, але померли впродовж першого року життя. З фотографії в обох паспортах дивився Грем Коутс. Ще в саквояжі лежали два гаманці з окремими наборами кредиток і посвідченнями особи з фотографіями на відповідні паспортні імена. До кожного з імен були прив'язані банківські рахунки на Кайманових островах, а ці рахунки, в свою чергу, були прив'язані до інших – на Британських, Віргінських островах, у Швейцарії та Ліхтенштейні. Грем Коуц планував втекти на свій 50-й день народження, до якого залишалось трішки більше року, і він важко роздумував щодо товстуна Чарлі. Він не розраховував, що його працівника дійсно заарештують чи посадять, хоча не надто заперечував би в обох випадках. Йому хотілося, щоб Чарлі налякали, дискредитували і щоб він зник. Гримакоуцу справді подобалось доїти клієнтів агентства Гримакоуца, і йому це добре вдавалось. Він із приємністю з'ясував, що як уважно вибирати клієнтів, виявиться, що знаменитості та артисти дуже погано розуміють, як давати раду грошам, і дуже тішиться, якщо хтось бере їхні фінансові справи на себе і вони не мусять про це турбуватись. А якщо іноді гонорари і чеки надходили невчасно, чи не в тому обсязі, на який чекали клієнти, чи якщо клієнтів раптово зникали гроші в невідомому напрямку. Що ж, на цей випадок в агентстві Грема Коутса була дуже висока плинність кадрів, особливо в бухгалтерії. І не було нічого такого, чого б не можна було легко зіпхнути на некомпетентність колишнього співробітника чи то в рідкісних випадках залагодити ящиком шампанського і щедрим вибачливим чеком. Не те, щоб людям подобався Грем Коутс, чи вони довіряли йому. Навіть люди, чиї інтереси він представляв, вважали його тхором. Але вони вірили, що цей тхір належить їм, і помилялися щодо цього. Грям Коуц був тхором, який належить тільки собі. Телефон у нього на столі дзвонив, і він зняв слухавку. Слухаю. Пане Коутс, тут телефонує в Лівінстон. Я знаю, що ви просили перенаправляти її дзвінки до товстона Чарли, але він досі у відпустці, і я не знала, що їй сказати. З'єднати її з вами? Грям поміркував. Перш ніж раптовий серцевий напад доконав його, Моріс Лівінгстон був найулюбленішим йоркширським стендап-коміком в країні. Зіркою телешоу «Коротко ззаду і з боків» та Моріс Лівінгстон, я так розумію. У 80-ті він якось навіть опинився в десятці чартів з жартівливим синглом «Це мило» та «Все ж таки ні, Далебі». Приязний і доброзичливий Моріс Лівінгстон не тільки залишив усі свої фінансові справи під контролем агентства Грема Коуца, але і за підказкою самого Грема Коуца призначив останнього опікуном усього його майна. Не піддатися такій спокусі було б злочином. А ще була Мейв Лівінгстон. Власне кажучи, Мейв Лівінгстон сама про те, не здогадуючись, уже багато років відігравала одну з провідних ролей у найцінніших і найособистіших фантазіях Грема Коуца. Тому він сказав – «Прошу, перемикніть її на мене». А тоді, змінивши тон, назначно турботливіший. «Мейв, дуже радий чути. Як справи?» «Не дуже». Коли Мейв Лівінстон зустріла Моріса, вона була танцівницею. Висока довгонога жінка завжди над ним стріміла. Вони одне одного просто обожнювали. «То що трапилось?» «Кілька днів тому я розмовляла з Чарльзом. Я цікавилася». Власне, цікавився банківський менеджер, гроші з Морісового майна, нам казали, що дотепер щось має надійти. Мейв. Гримкоуд заговорив голосом, який вважав уксомитово спокусливим. Проблема не в тому, що гроші не тут. Це всього-навсього питання ліквідності. Як я вже казав, Моріс зробив кілька недалекоглядних вкладень перед тим, як нас покинути. І хоча за моєю порадою він здійснював і розумні капіталовкладення, їм треба дати дозріти. Не можна просто так ризикувати синицею в руці без шансу отримати журавля. Та ви не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Для доброї клієнтки все, що завгодно. Я випишу вам чеки зі свого особистого банківського рахунку для вашої впевненості і забезпеченості. Скільки вимагає банківський менеджер? Він каже, що банк уже не хоче видавати готівку по моїх чеках. А на BBC кажуть, що направили гроші з перевипусків старого шоу на DVD. Ці ж не були інвестовані. Це в BBC так сказали? Власне, це нам довелося полювати за ними, щоб видаюти трошки грошенят. Та мені не хочеться звинувачувати таку поважну компанію, як BBC. Наша бухгалтерка вагідна, і все пішло шкереберть. А Чарльз Нансі, з яким ви говорили трохи, не при собі. Його батько помер, і він деякий час був за кордоном. «Коли ми розмовляли минулого разу, – зазначила Мейв, – ви налаштовували нову комп'ютерну систему. «Безсумовно налаштовували. І я навіть не хочу починати говорити про бухгалтерські програми. Як кажуть, людям властиво помилятися, але тільки з комп'ютерами все йде під три чорти. Щось таке. Та я спрямую всі зусилля на розслідування цієї справи. Якщо треба, зроблю все вручну, старомодним чином, щоб ваші гроші вирушили до вас. Морісу цього хотілося б». «Банківський менеджер каже, що потрібні 10 тисяч фунтів просто зараз, щоб мої чеки почали приймати». «Десять тисяч ваші. Поки ми розмовляємо, я саме виписую вам чек». Грем Коутс намалював у блокноті кулю. Зверху домалював лінію. Вийшло схоже на яблуко. «Дуже дякую». Почалося з того боку дроту, і Грем аж виструнчився. «Сподіваюся, я не набридаю». «Ви не можете набриднути в жодному разі». Грем Коутс повісив слухавку. Йому завжди у цій ситуації здавалося найкумеднішим, що сценічним амплуа Моріса Лівінгстона була роль скупуватого йоширця, який пишався тим, що знає, куди поділася кожне пені. «Гарна видалася гра», – подумалось Гремо Він домалював яблуко двійко очей і пару вух. Тепер воно більш-менш скидалося на кота. Скоро настане пора змінити доїння вередливих зірок на життя, сповнене сонячного світла, басейнів, чудової їжі, добрих вин і за можливості велетенських кількостей орального сексу. Грем Коутс був упевнений, що найголовніше в житті можна було купити за гроші. Він домалював кутурота і наповнив його гострющими зубами, тож тварина почала трохи нагадувати пуму. Малюючи Грем Коутс тенором почав наспівувати. Як був я малим, мій тато казав, пішов би на двір, ти малий погуляв. Та старшим стаєш і всі панни тобі, це мило, та все ж таки не Моріс Лівінгстон оплатив пентхаус Грема Коутса на Копакабані і установку басейну на острові Сен-Ендрюс. І не думайте, що Грем Коутс був невдячним. Це мило, та все ж таки не дали бі. Бавук почувався химерно. Щось відбувалося. Дивне відчуття поширювалося його життям, ніби туман, і псувало йому настрій. Він не міг збагнути, що воно таке, і це йому не подобалося. Та якщо й було щось, чого він з певністю не відчував, то це про вини. Він просто взагалі не знав, як воно почуватися винним. Він умів почуватись бездоганно, вмів почуватись крутим, але не винним. Він не почувався би винним, навіть якби його спіймали на гарячому за пограбуванням банку. І все одно довкола нього витали слабкі міазми дискомфорту. Дотепер павук вірив, що боги відрізняються від людей. Вони не мали сумління і не потребували його. Ставлення Бога до світу, навіть до того світу, в якому він безпосередньо перебував, можна було порівняти з емоційною прив'язаністю геймера, який прекрасно розуміє логіку гри і озброєний повним набором чіткводів. Павук розважався. Ось і все, чим він займався. Це було важливо. І він не розпізнав би почуття провини, навіть якби йому подарували довідник з малюнками, де всі складові провини були б акуратно позначені. Він навіть не був безвідповідальним, просто в той день, коли я роздавала відповідальність, він десь загуляв. Але щось у ньому змінилось. Він не був певен всередині чи зовні, і це не давало йому спокою. Він налив собі ще випивки, махнув рукою і зробив музику гучніше, змінив її з Майлза Девіса на Джеймса Брауна, не допомогло. Він лежав у гамаку в промінні тропічного сонця, слухав музику, думав про те, як же круто бути собою, павуком, і вперше в житті цього чомусь було недостатньо. Він вибрався з гамака і поплентався за двері. «Товстоне Чарлі?» Ніхто не відповів. Квартира здавалась порожньою. За вікнами було тільки сірий день і дощ. Павуку дощ сподобався. Він видавався доречним. Дзвінкою молодійно задзеленькав телефон. Павук взяв слухавку. Це ти? спитала Розі. Привіт, Розі. Учора вночі. Вона хвилько помовчала, тоді спитала тобі було так само добре, як і мені? Не знаю. Мені було дуже добре. Гадаю, це можна зарахувати як так. промуркотіла вона, а тоді вони помовчали. Чарлі? зрештою озвалась Розі. Мені навіть подобається отак мовчати, просто знаючи, що ти там, на іншому кінці дроту. І мені. Вони насолоджувалися мовчанням одне одного ще трохи, смакували його, розтягували. «Не хочеш сьогодні заїхати до мене?» – спитала Розі. «Мої сусідки поїхали в Кернгормс». Здається, ця фраза претендує на найпрекраснішу в англійській мові. Ось послухай. «Мої сусідки поїхали в Кернгормс». Чиста поезія. «Дурко!» – хохотнула Розі. «То що, візьмеш зубну щітку?» «Ага, так, добре». Вони ще кілька хвилин обмінювалися різними тиклади, слухавку ні тиклади, якими легко могли б дати фору парочці п'ятнадцятирічок із затуманеними гормонами місками, а тоді нарешті поклали слухавки. Павук усміхався, павук усміхався, ніби святий, враховуючи, що в цьому світі була розі, це був найкращий з можливих світів. Туман розсіявся, світло було не затьмареним. Павуку навіть не спало на думку поцікавитися, куди подівся товстун Чарлі. Чого б його мали обходити такі дурниці? Сусідки Розі поїхали в Кернгормс, тому сьогодні він візьме з собою зубну щітку. Тіло товстуна Чарлі перебувало в літаку до Флориди. Затиснене посередині ряду з п'яти людей воно міцно спало. Не найгірше рішення. Туалети в хвості перестали працювати на самому початку польоту, і хоча б бортпровідники її повісили, на дверях таблички не працює, це не завадило смореду повільно розповстися задньою частиною літака, мовби то важкий хімічний розчин. Немовлята плакали, дорослі бурчали, а діти скиглили. Група пасажирів, яка летіла у світ болта Діснея і вважала, що відпустка почалася в ту саму мить, як вони піднялись трапом до літака і вмостились на своїх місцях, почала співати. Вони проспівали все «Бі – бібіді-бобиді-бу, що чудового в тиграх, у глибині морській, «Гей гей-гей-гуга-гей робота, не нудьга, а ще, вирішивши, видно, що це теж диснеївська пісня, чарівника зустріти. Щойно літак здійнявся в повітря, персонал виявив, що через помилку в кетеринговій компанії обідів для пасажирів економ-класу не запакували. На борту були лише сніданки, а це означало, що пасажирам дістануться тільки мюслі і банани, які їм доведеться їсти пластиковими ножами і виделечками, бо потреби в ложках, на жаль, ніхто не передбачив. Зрештою, це було не так вже й погано, якщо враховувати, що молока для мюслів теж не було. То був пекельний переліт, і Товстон Чарлі його просипав. У вісні товстон Чарлі, одягнений у сюртук, перебував у великій залі. Поруч із ним була Розі в білій весильній сукні, і трохи роздратована мама Розі, також у білій весильній сукні, щоправда, вкритій пилюкою і павутинням. Далеко далеко в іншому кінці зали стріляли з пістолетів і розмахували білими пропорцями якісь люди. Це люди за столиком Зе, сказала мама Розі. Не звертай на не них уваги. Товстон Чарлі обернувся до Розі. Вона м'яко, доброзичливо усміхнулася до нього і облизала губи. «Торт?» За цим сигналом починав грати оркестр. То був джазовий гурт із Нового Орлеана, і виконував він похоронний марш. Помічницею кухаря була поліціянка з парою наручників. Кухар вкотив торта на поміст. «А тепер?» – скомандувала Розі. «Розріж торта!» Люди за столиком «Б», які насправді були не людьми, а радісними мультяшними мишами, щурами і свійськими тваринами людських розмірів, почали співати пісень із диснеївських мультфільмів. Товстон знав, що вони хочуть, аби він до них приєднався. Навіть увісні думка про те, що треба буде заспівати на публіці, викликала у нього паніку. Литки не міли, а губи пересохли. «Я не можу заспівати з вами», – бічайдушно виправдовувався він. «Мені треба розрізати торт». У залі запала тиша. У цій тиші зайшов шев кухар, котячи маленького возика, на якому щось стояло. Кухар мав обличчя Грема Коуца, а на возику стояв екстравагантний білий весільний торт, пишно оздоблена багатоповерхова споруда. З вершечка торта стирчали маньоньки наречений і наречений, ніби двійко людей, які намагаються стримати рівновагу на вершечку Крайслер Білдінг із солодкою поливкою. Мама Розі полізла під стіл і видобула звідти довгого ножа з дерев'яною ручкою і побитим іржею лезем. Майже мачете. Вона передала ножище розі, яка вхопила Чарля за праву руку, поклала її поверх своєї, і врешті вони разом притисли її ржаве лезо до товстої білої поливки на найвищому торт-поверсі простісінько між нареченим і нареченою. Спершу торт складно було розрізати, тому товстун Чарля натиснув сильніше, перенісши на ножа всю свою вагу. Відчув, як торт піддається, і додав зусиль. Врешті лезо ковзнуло крізь найвищий шар весільного торта і продовжило сповзати нижче, прорізаючи кожен корж і кожен рівень, і в процесі торт відкривався. У вісні Чарлі подумав, що торт був заповнений чорними намистинами – з чорного скла чи полірованого гагату. Але коли намистинки посипались із торта, Чарлі зрозумів, що в них є ноги. У кожної намистини було по вісім спритнілих ніг, і вони ринули з торта, ніби чорна хвиля. Павуки висипали вперед і вкрили білу скатерку. Вони вкрили маму Розі і саму Розі, перетворивши їхні білі сукні на одяж чорну ніби ебоніт. Тоді, в єдиному пориві, наче їх контролював якийсь зловмисний безмежний інтелект, вони сотнями кинулися до товстуна Чарлі. Він обернувся, щоб утекти, але ноги зав'язало якоюсь гумовою стяжкою, і чоловік упав на підлогу. Тепер павуки вкрили і його, їхні маленькі ніжки розповзалися його голою шкірою, а він намагався підвестися, але його просто затопили. Товстун Чарлі спробував закричати, але в роті було повно павуків. Вони закрили його очі, і світ потемнів. Товстун Чарлі розплющив очі, але не побачив нічого, крім темряви. Він закричав і кричав і кричав, тоді до нього дійшло, що світло вимкнене і в віконниці опущені, бо всі дивляться фільм. Це був і без того пекельний політ. Товстун Чарлі просто трохи погіршив його для всіх інших. Він підвівся, спробував вийти до проходу, наступаючи дорогою на сусідські ноги, а тоді, коли він майже дістався виходу і розгинався, зачепив лобом закривку багажної полиці, та відчинилася, і чийсь багаж впав йому простісінько на голову. Всі люди поруч, які це побачили, засміялися. Це була непогана комедія, і вона надзвичайно їх потішила.